Spoilervarning, vi förstör allt! Jaha, det har gått två veckor och nu suktar både kroppen och kälen efter en ny dos. Spoilervarning! Och kompis, vi har din välförtjänta dosgift precis här. Mm, det har vi min son. Ja. Alltså i form av Nikolajs generiska kommentarer som alltid är alltid samma varje jävla vecka. Hej! Vad va fan? Ja, så är det. Mm. Mm. Ja, ska jag, ska jag vara en mindre person skulle jag vara stött. Stött! Ja, Och efter 115 program börjar man väl känna sig lite stött överallt. Uh. Mm. Ja, Nikolaj. jag vet att du bara har två händer och det är svårt att läsa sig till kunskap. Min san. Men jag har ju å andra sidan bara en mun och se hur långt jag kommer med den. Ja, det är liksom bara för att du har ett vakuum bakom den där munnen. Som betyder inte att du på något sätt är bättre än vad jag är. Det börjar som kanske kom till det här där vi börjar kanske låta lite för mycket som ett giftpar. Ja, you wish. Ja, okej. Okay. men... Var... Om jag ville hade jag väl ha satt en ring på det, eller hur? Mm. För övrigt så är det inte roligt att, du vet, ordet för gift som tar liv av en. Och, du vet, gift, det där som konstiga människor gör, de vill spendera sina liv tillsammans och blir galna. Exakt samma sak. Mm. Det är ett av de där sätterna hur det svenska språket är ganska finurligt. Jo, det har alltid gjort mig väldigt glad. Mm. Men på tal om gift, att vara gift och gift i största allmänhet, Nikolaj. Uh, jo, vi, vi var ju i helgen nu då, gifta, som vi tydligen är. Vi gick hand i hand i bion och beskådade Venem. Mm -mm. En bra film om en stor svart sak som förstör livet nu då för en massa glada vita människor. Så man kan alltid få in rasism om man bara väljer att tolka det på rätt sätt. Precis. Mm. Och faktiskt så att säga, om, om ni, köra lyssnare, har, har egna erfarenheter av rasism och stora svarta saker som gör livet surt för er, så kan ni skriva in om det åt oss, till exempel på Twitter, att trygga varning ett kanske. Jo, uh, sen har vi ju förstås uh, vår Facebook, där vi heter triggervarning Varning, och att mm. att förglömma vår sedvanliga e-mail, .com. Det ni kan skicka in och berätta hur mycket bättre ett liv bla, blev när det egentligen blev uppfyllda av den där stora, svarta, kladdiga saken. Uh, oavsett, varför, varför blir det alltid så här? Jag hatar våra program, Nicola. Jag, jag, jag, jag hatar dig och jag, och är jag tror att jag hatar alla filmer vi ser. Jag hatar definitivt Venom. Ja. Så. Men det är väl därför publiken kommer hit så okej. Okay. Mm. Låt oss diskutera nu då. En till vinnare från teamet som bringar all annan shit som ni förmodligen har sett om ni gillar vänner. Mm. <sighs> ja. Det här är ju en film som har varit i planerna tydligen då ganska länge. Mm. Om, om man förstår rätt. Jo. Vad det är nu rent av för det? Sam Raimis ursprungliga Spider-Man-trilogi så, ja. så var det redan tanken att, att just Venom borde, borde figurera Jo, men då, det, är ju prominent... en, det är ju nog en komplicerad story måste jag säga oj nej, det kom onda spärmaklumpar från yttre rymden och sen började den sätta sig i folk och sen mm. citat att de och sen var ja. filmen slut ja, ja. Men, men det var ju intressant att alltså i, i, i början av den här filmen mm. så, så antyder det att det, att det är inte sådär bara för, för dessa uh, slämklumpar från yttre rymden att, uh, att då så att säga uh, idka samarbete med människor vi säger Nej, det är det så. så vi kallar det ja, ja. <laughs> ja. okej okay. Ja, jag tycker att vi kallar det för det. Men så att säga, den, här, den här processen att, då, att det skulle bli en och samma varelse. Så det, det sades ju att det var ju som en form av transplantation. Att det är ju ett, de måste ju se att är kroppen och den här varelsen liksom matchande? Mm, och det, och, det verkar ju vara problem så länge du är, det rör protagonisterna i filmen. Så. Ja, det var, ju just det, det, alltså, det, det var ju just det att man kunde, man, jag förstår inte, varför skulle de göra det till en grej specifikt? De, liksom för, om det sen visade sig att var och varannan person sen var, var liksom ändå kompatibel. Och såklart ja, men... var ju den här antagonisten äh, Carlton Drake, spoiler, Ojo. Ojo. varning, äh, Ojo. Ojo. kompatibel jo men annars skulle yeah. han ju inte vara riot so, nej oh, no, Riot annat väl han väl aldrig men uppdateras han ja ja jag vet inte alltså riot specifikt så so måste jag säga att min jag har ingen kunskap om om den symbioten och vad den vad dess roll är i, i yeah, man, Marvel klassisk comics, Marvel att du har typ du kommer på en hjälte eller antihjälte. Typ Spider man Och sen så har du en offshoot. Yeah. Som alltså då är liksom någon sån här. Uh, Spegel motsats till den här karaktären yeah. då. Bara lite evil och twisted. Och sen yeah. så får du en till grej av den. Som är ännu crazy. Till exempel då Cassidy. Uh, yeah. Om vi talar Venom då. Uh, och den tredje inkarnationen där som så crazy och modisk då. till och med den första grejen som var evil enough så tycker som till och oj shit det där är ganska hardcore så måste de ja. gå till första personen sorry sorry sorry ska vi team up eller någonting och så ja no, okej okay. och mm. sen gör de det och sen i något sätt kommer den till grej som förmodligen är en mecha futuristisk eller annan dimension variant då, av alla någon sån där infinite ja. spiderman grej ja Uh, men Whatever att jag bara, Men att alltså jag håller med liksom Varför ska det vara en så big deal då Jag menar är nog, de är nog väldigt Fucking kräsna de här Så Sätter de sig på vilken luffar Eller tattare som helst Nej nej det ska vara De, de, de är riktiga liksom så här, Hollywood tramps Fucking starfuckers ja. De bara ligger där De och, och liksom Koagulera tills det kommer en En karaktär som åtminstone har Ett dussin repliker i filmen Ja, minst ett dussin repliker då måste ju minst se ut som Tom Hardy för att bli godkänd. Nå, ja, ja men för övrigt liksom, mm. ska vi, vill vi diskutera smägma-klumparna med eller kan vi sätta en, en liten pinne ja, in och att, gå jag vidare? Jag tror, att, jag tror att vi kan knyta en fin rosett på slämklumpen och gå vidare. Sure. Okay. Vad har Tom Hardys karaktär för fel? Men han, han var ju en, en passionerad, grävande journalist. Okej, okay, för han gick ju bara runt som liksom Rocky Balboa hela filmen och muttrat i sig själv. Ja, men det, men det är ju för att visa att det är en djup karaktär. Ah, ja, han har okay. en inre, inre dialog. Jag, jag vet att man ska säga monolog, men det här var nog dialognivåer. Ja, ah jag no, Före han, han sen blev Uppfylld Av det stora svarta Jo, ja, jo alltså Alltså inte säga Jag är inte vill ha gå på biose liksom, Tom Hardy egentligen får något stort svart i sig Som ändrar hela hans uppfattning Av världen Men jag, jag bara säger att liksom, Jag förstår vad som liksom, är den här killens stil För att menar man i den här inkarnationen Att göra Eddie Brock Till någon sån här kontrarrevolutionärs vars ideal var att mm. uh, så här, dra fram uh, storföretagens eller liksom otroligt stora misantropers uh, fulhäter i dagsljus eller vad, vad var grejen för att man mm. såg ju som aldrig om jag någonting annat än ställa några väldigt, väldigt lärande frågor ja. och sen bara var det väl bara någon som antydde att du är en bra journalist nu, syns inte så fucking triggande, on edge nu, Eddie Brock. Ja. Och står Eddie mm. Brock och skrubb. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Uh, uh, ja, okej, okay. no, men, ja. sure, whatever. Ja, men, men, men, men det här det här allt plus hans uh, ofta rätt så bristande personhygien uh, ja. i den här, liksom den här karaktären. Så... Att det talar nu inte om att han är, en, han, är en han är en komplicerad karaktär. Han är en tyngd karaktär. Han, han, är, han är så passionerad och att, att, och så att säga, gå till botten med saker. Att, att allt, annat är, allt annat är sekundärt. Så sekundärt. Det är ju därför han till och med går och läser sin festmös konfidentiella... Uh, filer på datorn. Jo men det är, Från, bara han är, där. Han är passionerad bara ja, är jättepassionerad, men jag börjar liksom bara fundera att har jag missat någonting alltså missar jag liksom den där liksom blinken and you där liksom någon sa att åh det är bra jagatism och, och sen så är ja, nå någon... Probably. Alltså, han påminner yeah. mig om en barndomskamrat som hela tiden stod ju som ska vi gå dit? Att liksom inte hade ju han något fel, men han var ju en aning udda. Vi älskar honom ändå, men, <coughs> men man bara som funderar <coughs> som att liksom, är det någon point? Att, men, yeah. Är det här en point? Sa någon att de hade att hej Tom. Ja. <coughs> Sen så Funderar vi, om det ska vara en i här, du hade som riktigt hård autism genom hela filmen. <laughs> Okej, varför du? Uh, no reason. Uh, alltså för vi tänker ju egentligen så att du är en riktigt kompetent journalist. Ja, jo, det sense. Det är ju kanske bra att jag är det för att du vet, den här filmen måste ju annars stå på benen utan, du vet. Peter Parker, ergo Spiderman ja nej, nej, nej, vi har ingen speederman med den här filmen, ingen man. den det måste bara vara i bråk. Jo, jo, okej. Okay, okay. journalist, hur ska det här framkomma i filmen då? Uh. Ja, men du kan ju arbeta med den här autismen och så får det bara framgå genom andra karaktärrefliker. Brilliant! Och så gör de det. Mm. Och så, om mm. du sedan sätter till nu då, liksom... Här kommer den igen, liksom mega spermaklumpen från yttre rymden som riktigt riktigt vill ha Tom Hardy. Um, så jag vet ju att ni kids tycker det är roligt när Tom Hardy talar med Tom Hardy. Det är lite basröst och säger roliga saker. Um, mm. Men det är ju kanske inte så där riktigt bra character development då. Nej, nej det är, det, det är det ju inte jag menar, det, för jag blir också förförd av no, spermaklumparna från yttre rymden Det börjar snart känna som det finns en röd tråd här um, <laughs> men jag blir då förförd mm. liksom, av mycket av den här Hollywood-magin jag tyckte det var roligt när liksom Tom Hardy valde att ta hissen och vad de tycker pussy uh, istället yeah. för att springa 140 upp och ner för byggnaden liksom. yeah. <laughs> Hilariskt, men, men jag, liksom det blir den här när man måste stiga tillbaka lite och bara överblicka hälheten och sprida som att, what the fuck liksom, det är så svårt att få grepp om den här karaktären och jag tror att om jag skulle om jag skulle vara nöjd med att bara liksom konsumera att jag bara, så, ja men det är Eddie Brock och han var den där killen som var någon slags mini-nemesis till Spider-Man som sen förstärktes ja. genom deras gemensamma uh, kärlek till Mary Jane och sen satt det till den här symbioten som för övrigt börjar med hela Spider-Man-grejen och Venom så är ju egentligen tänkt att vara liksom någon sån där parabel till Spider-Man och så vidare. Uh, mm. reflekterar ju karaktärnas inre mörker och hur liksom det jäs kraft av en extern makt som liksom sen visa sig ha en egen personlighet men att nu yeah. så lärde det i princip igen bara liksom en historia av rymdsperma så att det är liksom var den här karaktären Eddie Brock börjar och slutar blir väldigt ointressant men det skulle kanske kunna bli intressant om man gav ens en aning utrymme för den här karaktären och som mm. filmen har börjar presentera Eddie Brock så blir det riktigt liksom att man börjar direkt göra de här Åh! ljuden för det är liksom så yeah. sådär att det finns de här stockscener där liksom Jaha, nu ligger han i sängen med Michelle Williams som alltså spelar den här stock Marvel flick Han ah, har ett jättebra liv. Han ah, är så kompetent. Ah, men han har den enda karaktärsfälet. Ah, som han bara inte kan råda bot på. Ah, och liksom, sen är det bara en 15 minuters railroading där man är så mm -hmm, mm -hmm, Jaha, mm -hmm, jaha, jaha. Mm -hmm. Och allting bara stägrar fram ja. i hissnande fart mot det man vet att, ja men, oh shit han kommer att bli Venom, tror du det kommer att hända filmen heter ju bara Venom ja. oh shit <laughs> så ja. jag menar, liksom för min del han skulle lika bra kunna vara med när filmen börjar, för det är liksom det, är det enda som är intressant, fuck, fuck liksom Eddie Brock ja, och hans ja. relationsproblem ja men, ja. sa du någonsin i filmen och tänker på att, oj nej han som hade en sån karriär och ett förhållande och liksom, du vet vänner, bekanta, någon drivkraft i livet. Så fa, jag vet inte ens vad Eddie Brock sysslar med i den här filmen. Han intervjuar en ja. en gång och sen gjorde då liksom, fick han sparken. Så fick han sparken, sen blev det flickvännen honom. Sen föll förmodligen hans pitta av liksom allting. och Sen bara liksom så där six months later och han sitter fortfarande och ser ut som Uh, fucking Tom yeah. Hardy. Eller cock-eating, shit-eating-grinn. Bara som att, jaha, no. no spread of your ass. Vad tycker de saken? Aha, okej. Ta rymd, smärma dig. How horrible. Liksom, oj nej, att du ska säga det är inte så. So. Fuck. No, men. Fjol. Så är det ja det här det, att engagera det, sig i karaktärerna, vad är det? Ja, men det, det, det är liksom nonsens. Ja. Nonsensord. Um, men, men jag, jag ja. tänker när du, du, du, nämnde, du nämnde den famösa Spiderman, Spindelmannen. Här. Spiderman som jag kallar honom. <laughs> ja, jag ursäkter vi... Spiderman. Jo, men um, på närmare hållet. Så, så egentligen med tanke på att Venom är så sammankopplad med just Spiderman så, mm, no. så min, min första tanke så var ju att men varför göra en film om Venom? men de använde ju utan... det som ett säljargument Men Den här filmen men, men de gjorde men det visst det som som var ju som att så här att är... Jo men alltså de sa ju flera gånger i olika inkarnationer den här filmen är en standalone film och den här filmen har ingenting att göra med Spiderman och ingenting att göra med Marvel och The Avengers Så oh, That's cute. Men, men, ni, men ni kommer ju ändå att sätta in Venom i liksom nästa Marvel-film Som jag är mm. 170 miljoner miljarder procent säker Så fuck off som Just hitta off en fuck it, fuck it hard vitto. För att det är liksom, och är bra säljargument det för att precis som du sa det är ju som så ihopkopplat att vad är liksom Venom utan Spiderman? Ja, ja, ja precis för att nu, nu får man ju se alltså då klart det ju bort vissa aspekter som, som Venom hade så väldigt Liksom kännetecken i, i serietidningarna alltså mm. äh, det här spindelsymbolen symbolen ja. på över liksom bröstet och på ryggen äh, och sen tog det, tog det nu så vitt jag kunde se så, bort det här att han kött liksom ned. Jo. Men, men det var ju så här drag som han drog direkt från Spider-Man precis, det, det var ju det men vad är då jag är tycker det? är dumt no, att liksom om man bortser från de grejerna så ser han ju i princip ändå ut som den här liksom standardiserade Venom-karaktären efter allt det här och jag ja. förstår att det är lite branding där för att det antar att alla liksom man-children ska high-five och liksom yeah, Venom! men för att du vet mm. de, de känner igen det från serier utan det gör jag och men jag bara säger att varför inte designa en helt ny Venom då? För han ser ju exakt ut som den här standardiserade serietidningsversionen. Ja. Yeah. Efter allt Spider-Man, mm. faff. Liksom, yeah. liksom med, med liksom det här det här och de här tänderna och liksom allt det där. Ja. Så vad the det, det, det, Ja, det stämmer och med tanke på att Venom har ju gått igenom flera olika inkarnationer med att han var till exempel sammankopplad med Flash Thompson. Mm. Uh, och, och, med, och med också med Mac Gargan, som ju var och väl fortfarande är Scorpion. Att, att det har funnits flera olika versioner som har haft väldigt olika utseende också. Jag tänker, alla de här är ju etablerade. Så inte var det ju någonting som skulle kunna hindra förutom säkert något väldigt komplicerade lagmässiga faktorer yeah. som, som sätter begränsningar på vilka karaktärer som de kan ha med där. Yeah. Men, att, men, det, men det känns på något sätt att den här, det var det, det, är liksom det första i liksom, är det här en film som behövs? Uh, och, och sen det andra som, jag, som kanske störde mig som var, var att jag förstod inte liksom ordningen och hur saker kom i den här filmen. Ah, ja. Den alltså jag skillnad. tänker nu på den här scenen äh, det här efter sluttexterna. Ja, med Cassidy. Spoiler! Ja. Triggerwarning@gmail.com ja. om du känner dig giftig. Ja, <laughs> oh, min sann. Oh. Uh, men, men så att säga, de har, herregud, Woody Harrelson. Ja, en karaktär som, som också liksom, om det finns någon som har gjort en karriär genom att spela samma satans roll i varenda satans film. <laughs> mm. Woody, yay. Ja. Men vad roligt att, det att det var... han är klites Cassidy. Jag undrar ja. om det var någon vits att ha den där scenen där, om de inte ämnar göra mer med den där vän, om det undrar jag faktiskt. Ja. Mm. Ja, att, oh. att varför skulle det inte ha börjat med den scenen no. som, som jag kommer ihåg att du, du också nämnde att det, att, att, så att, säga att det skulle kunna vara, vara helt i början det skulle ju kunna väft in Carnage som Cletus Cassidy blir i de allra flesta inkarnationerna att, att det skulle på något sätt kunna väva in i så fall Cassidy i det här och, och få en, tycker jag, liksom mera. För mig skulle det kännas liksom som en mer personlig story. Vad det ja. är mm, no, så. Alltså, för att vara helt ärlig, jag tycker ju att det finns plats för exakt en. Um, skulle säga, token karaktär i varenda sån film. Uh, ja. Att till exempel, jag tycker den här Venom-filmen borde handla om Venom. Det fanns liksom inte rum för. Uh, Cassidy eller Carnage nu då. Uh, däremot uh, om paus för skratet, de gör en ny film eller liksom trycka ner i halsen den här Venom grejen nu då, i någon annan Marvel, yeah. slash Sony slash whatever the hell production som de gör. Um, Så so, då passar det som bättre att sätta in. Och jag skulle ju nästan ge den till det, att de, men det var ju ändå bra. De visar lite återhåll som här, och inte gjorde den här filmen. Men sen så måste de ändå vitt och trycka in Riot där. Ja. Varför det? Mm. Mm. Räck in inte med Fit Venom då. Nej. Liksom, för då så får vi inte liksom, då kan vi inte få publiken att känna empati och liksom tycka att, ja men, den där Venom som går runt och biter huvud av folk, han är nog ganska nice han är egentligen. Då skriver jag kiva om han kom på kräftskivan och Yeah. Sure. I, I mean, man kan ju ändå gå så långt om man tänker som att Eddie Brock är en antigelte. Sure. Men det gör liksom vad, vad, vad mot vem, eller varför slås han då. ja Man ska kunna gå på liksom den här osälviska samhällsbevarande eller humanistens förkämpe någonting. IMSC-journalist, men han var ju som Så fucking liksom, Swaggercock, att det är ju som väldigt svårt Att Se honom som någon så professionell Journalist Eller ja. kompetent i någon grad Han verkar ju som igen bara, bara Rocky Balboa Som liksom gick på allt heroin som han hade hittat typ. Och att, Så när liksom vänner kommer runt Och börjar liksom piss i huvudet på honom Så att, känns det ju som att men, <laughs> Kanske nu då kan han äntligen slå om det sista slagen för mänskligheten. Yay! <laughs> mm. när han liksom dessutom då bara liksom tycker att. Ja no, men nu kan du väl äta folk ibland. Okej. Okay. Så är man som. Jaha. Cool. No, men vi, vad ja. bra vi äntligen har fått en dark vigilante här. Jo ja. det är nog bra det. Och sen kommer någon då och säger som. Men Sami. Alltså nu har ju många marvel hjältar som är som väldigt komplicerade egentligen. <skratt> Uh, lite så så mycket i bagaget. Tänk nu bara på Ironman. Man. <laughs> som oj vilt. Mm. kill you alltså, with a bitch yeah. För yeah. <laughs> övrigt så tycker jag att de missa en jättestor uh, liksom, säga, en aspekt som skulle kanske rentav gjort Iron Man till en, en mer säga, mänsklig karaktär Om det är den tredje filmen ska fokusera på hans alkoholism. Ja. Som, Som är det var en de stor här... grej i, i, i serietidningarna. Ja, men så jag förstod i originalserien så var han ju liksom, uh, i princip en invalid. Han behöver liksom den här dräkten för att kunna röra sig alls. Även om jag förstår att det blev lite fixat i senare inkarnationer men... ja alltså han har ju alltid varit beroende nog av det ågade för att no, i senare, senare versioner alltså, ja, för att ni inte ska fara av de hemmet alla in i hans hjärta jo jo men liksom Tony Stark var ju liksom bara så ja ah, no, men jag bygger väl en nytt hjärta dr tog nästan tog nästan en halv sekund. No, men... yeah. för att dr dr dr dr dr dr dr dr dr men att han, är ju typ, han är ju typ Rick innan Rick and Morty liksom. Så att det är ju... Men, mm. men liksom igen liksom att hur kan du empatisera med Tony Stark? Liksom, men han är, han är fucking starkare än The Hulk och han är smartare än, än Beast och han är liksom rikare än alla i lag och liksom det är som så fort liksom Thor kommer att göra någonting så kommer de att göra samma sak bara lite bättre som, som att jag men yeah. Vito why do you even have these fags here liksom bara låt fucking Tony Stark göra allting då Vito och de yeah. kommer ju som tydligen på det och för de sista åren så kommer Tony Stark typ i en cameo och en bil och kasta typ en dräkt i ansiktet på Spider-Man och vi här har du Vito inte någon sig <laughs> i Vito vem du är som att cool cool what a great character Liksom, ja. ett sådant djup och immersion mm. att det är ju liksom från den här såna här arva som man börjar som säga liksom lite avigt på såna grejer som man att här har du Eddie Brock och du ska veta vem mm. Eddie Brock är som att, om det är så viktigt vem Eddie Brock är då, varför sätter du in en karaktär som Eddie Brock som var helt byggd på antagonism ja Liksom, det enda drivkraften mm. för Eddie Brock var att liksom, han var inte lika framgångsrik eller fick lika uppmärksamhet som Peter Parker. Och i något sätt blev han liksom dumpad liksom för Mary Jane. Då, eller whatever the fuck Att hans bitterhet så drog liksom den här symbioten som Peter Parker liksom avsade sig. Mm. Och att där den i Peter Parker liksom väckte ett mörker som han motstod så välkomna, Eddie Brock, det här mörkret. Men sen så blev den historia om frälsning. För att han insåg liksom vidden av vad han hade gjort fel. Och sen så försökte han liksom kämpa med, mot och till sist liksom inom den här symbioten. Vilket sen gav mörker och födelsen av Cassidy, alltså Carnage. Yeah. som du då, och Carnage var ju bara ren ondska så att liksom du har alla de här spektrumen men att om du tänker göra mm. Eddie Brock så då måste du ju ge honom en karaktär yeah. han kan ju inte bara vara liksom uh, Venom innan han riktigt har vaknat på morgon. för då är det ju liksom mm. lika bra de liksom här Venom som springer runt och säger Hilarious things liksom från minut ett i filmen och sen i något skäde så kan han väl öppna halva ansiktet då. Så vi får säga att, ja, Eddie Brock är den där right, forgot, <laughs> cool mm. Så, ja. Men, jag, jag har som så svårt att tro att liksom någon går efter och säger Eddie Brock var nog en komplicerad karaktär. Jag kunde verkligen identifiera när han sprang där runt och halkade runt på, på liksom mm. sina, sina franska potatisar. Ja, och, och gjorde Klyft små. Potatis. Det var så svårt att komma ihåg klyftpotatis. <laughs> ja, och gjorde sina små små skämt där om att ha ha saker i baken. Jo, det var ganska det var hilariskt så ja. Vad var det? det där. Mm. Men, Men sen då så alltså, borde... Ja, när går han? Ja, nej, jag tänkte att borde vi flytta vår vår uppmärksamhet i i till den här, här. filmen antagonist. Alltså Riz Ahmed. Ja. Ja. i rollen av Carlton Drake och senare i filmen Riot sure yeah. let's go vad yep, yep, du, du var, when when du var bara, liksom, bara för att ta en paus liksom jag, alltså, låt, låt oss diskutera liksom nu då, Carlton Drake slash Riot Men, uh, innan kan vi bara väldigt snabbt diskutera någon här mellan, liksom någon av de andra karaktärerna i den här filmen för att Mm -hmm. liksom, jag orkar inte att två agrostråk i rad bara folk, så man okay. får vi och lyssnarna får en chans att andas we love you no. no. uh, yeah. det fanns du så en lyssna. bra karaktär i den här filmen Nikolaj, liksom, någon alls no. alltså, det, det närmaste jag kommer att tänka på är en, en karaktär som inte i, inte fick mig att lite ville liksom, slå Antingen mig själv eller någon annan. Så var, var den här alltså Reed Scotts uh, Dan Lewis-karaktären. Alltså då den här uh, Eddie Brocks X. Ja, no, han, liksom, han fick mig verkligen att vilja slå folk. Därför hamnade jag i en... Ja, ja. Why, why, ja, why you do this? Ja. Något för jag tycker att det var en sån här... För de skulle ha kunnat kört mera på en sån här liten liksom... Tandlös och klolös catfight med, med honom och Eddie Brock då. Där som de båda tycker om samma tjej. Mm -hmm. Men jag upplevde det som att de, de gjorde det inte. Att han verkar ändå vara sådär som att okej, Men jag tänker inte försöka döda Eddie Brock när han nu är försvagad här på sjukhuset. Men vilket, vilket jag tänkte att de skulle ju lika bra kunna försöka med det att han skulle sen ha visat sig vara ond också och så skulle vännen ha kommit alltså, fram och döda honom så du gillar den här karaktären därför att alltså han den, categoriskt införsökt mörda Eddie Brock när han att... låg där försvarslös på sjukhuset ja Alltså, jag vet, var, inte, var jag var vet liksom inte om det talar illa liksom, ja, ja. Om, om dig alltså, eller om det talar illa det. om hur dåligt Marvel gör karaktären nu för tiden och man ställer ribban till att nå, åtminstone försöka döda folk helt fucking onödigt. Ja. ja, alltså jag kan helt se att någon ska ha försökt köra mer på att jo, men vi behöver ett drama här. Ja. Och jag, var, det så det, jag säger ju att när en karaktär gör att jag inte vill liksom slå mig själv eller någon annan när den är där. Det betyder ju inte att oh, det här är liksom Oscars värdig prestation liksom att det här är ju så skrivet av Shakespeare när han tog Drager för att bli Shakespeare 1,5 ja. det är ju inte det jag menar men jag tycker att det här var en karaktär som jag tänkte att, att shit att det här liksom försöker vara till hjälp derpy ja Ja, men, men han var ju så, så en fucking här en... illa, man klarar ju fan av honom. Han var ju som den som ja. saknades med en scoutmössa och liksom näsduk. Ja. Man... Hallå, doktor är här! Jo, jag tar hand om alla! Kom, ska vi bota dig, ja. Eddie Brock? Oj, nej! Liksom, du är psykotisk och slår ner Kom till mitt sjukhus, kom till mitt sjukhus! Ja. Nu kan vi hjälpa mm. dig när jag ska smuggla in och ut dig! Och att liksom, never mind att liksom du är, han är liksom ditt fucking ex-pojkvän och han beter sig på ett sånt sätt att liksom om mitt ex-pojkvän beter sig ens liksom, 10% så crazy som Eddie Brock gjorde den här filmen jag liksom <laughs> jo vi ska nog hjälpa dig, vänta lite, jag ska bara gå hem på skorna hallå <laughs> polisen, kom vittu gärna, skicka allt vittu. att det är ju som Ja, men I know he's a good guy, such a good mm. guy, doktorpojkvän. Mm. Men han är ju bara dum i huvudet. Det är ju ingen skurag så där ever, ever. Så det är ju den här suspense <laughs> of disbelief kommer ju som igen och liksom bara som kommer in på festen. Och är så, oh, oh shit, det här är en Marvel-giv. Okej, okay, vänd i dörren. Ja. Bye! Att, <laughs> men... Men tänk nu, i hur många andra filmer som det där skulle målas upp till just det, ett svart drama och sen skulle Eddie Brock ha mörda eller i formen av Benham, sen ha mördat honom när det visar att han försökte döda Eddie Brock för att han ville ha uh, ja, Michelle ja, men, Williams hjälpte ja, sig själv. Det kändes som att Ja men alltså, det är just det där liksom, jag, kan du ju säga, liksom, jag älskar det här pizza-placet därför att de kom inte vitt och liksom högaffla mig i ansikt. Efter att jag beställt Jag sa jag att jag älskar den där karaktären. Jag sa att det var en karaktär som jag tyckte. att Inte fick mig att vilja slå mig själv. Och, det, och jag där nu. Jag, vet att jag anser inte att. Liksom, jag vet inte vad du har för bild av mig. Men jag menar. Liksom, att jag ser inte. Att, liksom, ganska många, vanliga, det beror på var jag är. Att mitt vanliga stad, stadie. Är det att jag vill liksom, slå mig själv. Eller ja. andra. Så. så men det är liksom, tänker jag, att, det där att man tycker att nej, jag behöver inte slå någon. Det är kanske mitt normala stadie. Och jag tyckte att den här karaktären så höll mig där. Ja. Så, vilken, vilken är din då? Ja, då men liksom, jag har ju, som jag sa, liksom, han är ju liksom doktorpojkvän. Han gör allting rätt, aldrig någonting för. Riktigt såhär, liksom, så liksom Hej, jag är Musse Pig, <laughs> och nu ska jag ta honom till sjukhuset och bota hans kanser. Oj nej, du smet han ut genom ja. fönstret. Det var konstigt. Nu ja, hem för dagen. Jaha, uh, okej. Okay. Mm. Mm. Men jag säger igen, liksom, vad du säger om dig eller Marvel de man som tycker, han var inte en bindgalen sociopat. No. I så fall så är han helt okej okay i min bok. Man, no. Ja, Ja. Uh, Kanske inte allting behöver eskalera till mod Marvel. <laughs> Nervös, kratt, fallande tonläge. Och Nikolaj, jag är också vid lite stött. Du vet mycket väl vilka bilder jag har av dig. Både när du slår dig själv och när jag ska slå mig själv. Oh, så många bilder. Men, no ja Jaja, han var nog bra. Men, ska vi diskutera Michelle Williams karaktär? Ja. Ja, är, det, är det den som du tycker att det en... är karaktär som inte väcker agg. Agge? Menar, varför inte skulle lika bra kunna ha ett standard? Ja? Att du som, <laughs> vad har du för personlighetsdrag då? Och Jag tycker hon, om dig, är det om... jag kan inte för du har... Du har missbrukat ja, tyckte... mitt förtroende och nej, nu är jag med denna fantastiska man men jag vill ändå hjälpa dig. Och det är ju som att ja. men, hon är vittu alla fucking Marvel-flickvänner du har sett de senaste 20 åren. Ja, så. Alltså, hon, hon är ju det, liksom, men, men hon tycker så mycket om Eddie Brock hon ju och, hans, det. och hans bristande personhygien. Jo, men hon kan inte få bukt med sin liksom, savande fitta. Men det är ju som just det där, att hon är ju som inte en riktig karaktär. Hon är ju som bara där för att det ska finnas någon sån trofé för Eddie Brock. Ja. Och, liksom, och sen då så måste ju sätta in bara en passlig mängd av liksom, yeah feminism. Att liksom då att hon gör som så här grejer som ingen normal människa skulle göra till exempel. Ta rymd sperma på sig så hon kan springa. Symbioten till Eddie Brock som är mitt inne i en skog där du fucking inte har ja. en aning. Men, du, men tydligen kan man ju igen banda med vem som helst, utom när man inte kan för då ja, det, alltså det, det är just det där som får mig liksom att skulle de, skulle de ens ha sen plötsligt förklara det med att, ja, men att egentligen så var det ju inte det att de här människorna som då inte skulle vara kompatibla utan det var det att de här symbioterna var hungriga och de konsumerade de första no. världarna ja, sure så, då, skulle de, då skulle de ha varit sådär liksom okej, okay, men det förklarar, de trodde fel Mm. För, för ja, då blir men... det ju sådär just att liksom då, du, är, du, så att säga, det, nej, vi kan inte bonda med någon ända tills det då är passligt för, för intrigen. Och då kan man sedan tydligen bonda med alla. Men det är just det där, jag försöker, för liksom, de, jag antar att de försöker göra någon sån här science grejer där för de visar bilder ja. och liksom bilder av hur man konsumerar folks organ. You know, mm. Science! We science this shit. Look at the picture. Yes. Ja, men, men varför, varför gör den det igen? Ah, ja, okej. Vi får ju säga sen att men han vill väl äta shit ibland. Ja. Sure. Men varför vill den bonda med typ Eddie Brock så so, so shit shitnärdigt då? Because you're what we call a loser. And I am what is referred to as a loser in my home world. Oh, Jesus Christ. Yeah. So a third in the wind. Att... <laughs> ah, jag hade tänkt att man skulle spara det där Till, till en avslutning Precis som det gjorde i filmen <laughs> Jo, det ska vi definitivt göra Men varför spara någonting Precis som trailern så gav de ju bort Alla fucking money ja. shots i filmen Till och med sista scenen Så man har ja. ju som att Okej okay, then Men mm. hell vi heter, vi heter bokstavligt talat Spoilerwarning Så att, you know, fuck you Ja. Varför sitter du ens och lyssnar på det här Om du inte har sett filmen, asshole Men, Nej, no, ja. Alltså you? det är en bra fråga Sitter du och lyssnar på det här utan att ha sett filmen Så alltså, då är det alltså skam på dig Kanske du, vi har du fått är, Du är riktigt liksom uh, Ska vi ska vi använda det där ordet som en finsk politiker använder Människoskrep ja, ja, roskaväki <laughs> ja. ja, ihmisroska Tror jag att hon talar om. Jaha, jag bara tänkt på det här som de faktiskt använde mot sannfinländarna. Det var en bildad person som kom igång och sa att... Ah, ja, just så, ska Och det jag var vänta. nog bra sagt. Den enda mm. gången när någon talar ut mot idioterna istället för tvärtom. Uh, ja. men, no ja. mm. men hej Nikolaj kanske vi har fått så mycket gravitas nu då efter alla våra myckna och olidligt långa program. Folk säger till oss som auktoritet Ska säga det här kacka eller inte? Ja, och, ja mm. <laughs> Vi försöker ju vara objektiva Men bilda din <laughs> egen uppfattning Och skicka sen Och liksom du <laughs> vi liksom helt missa poängen med Eddie Koch Det är liksom trygga varningar Gmail.com Men ja men å andra sidan liksom om man vill, vill ställa sig och jag menar jag antar att jag måste ställa väldigt stora frågor när det kommer en liksom, karaktärsutveckling men liksom att vad fucking hade Anne Weying liksom, vad gjorde hon i sitt jobb vem representerar hon, vem försvarar hon varför brand hon för det, varför var hon så fucking kär i Eddie Brock vad hade de gemensamt ja. vad var det som födde dem samman och jag vet att allt det här svarar men, men tittar de tycker om varandra och tittar i ögonen och <laughs> Och de har roligt interplay. Ja, ja, sure. Som stockkaraktär. Här är stockkaraktär två, stockkaraktär två, stockkaraktär två. Stockkaraktär, stockkaraktär två. Och så hello. I am the protagonist. I am the protagonist's girlfriend. Hello. Som att mind -build. Och sen så... So, att hon, att hon finns där, så jag förstår vad hon representerar. Jag förstår vad hon gör. Men man är ju som igen att 2018 fortfarande. Kan vi som inte plocka någon ny idé där nu, ur liksom den här påsen av fel Måste vi liksom bara rotera exakt de här 15 koncepten om, och om, och om, och om, Och när de ändå går att, ja, vi ville göra den här filmen nu, sa att snart 15 fitt år. Och sa, liksom, ja, det här var ni kom fram till. Ja, alltså, precis. Det. Det som så jag, jag, jag blev så, så besviken när jag märkte vad den här storyn skulle vara. när man hade för jag, jag kommer ihåg alltså att för länge sedan så läste jag en en, en så specifikt venom berättelse. Vad är egentligen interracial porn? Na na na inte egentligen okay. där då flera människor än äh, flera karaktärer än i, i den här filmen. Det gick egentligen ut på att det, Venom redan etablerad, ja. Mm. Men hade då i princip äh, om liksom att slåss mot no, en, no, i princip en seriemördare som ansåg att putsa bort uh, syndare. Ja. Och då, och då var det ju oftast liksom personer som hade en viss mediaprofil. Det skulle se idag. Ja, ja precis. Så jag tänker att det skulle ha varit en riktigt bra det där grejen. För då skulle jag också ha kunnat ha fört in det här, den moderna aspekten. De skulle kanske ha kunnat ta upp mera fasta på det där med sociala medier. Som det lite antydde att Eddie Brock hade då i början. Sure. Att eftersom han, han rörde sig, han var journalist och allt det här. Vi skulle kunna kunnat lite mer av det. Ja. Men, men nej, här, här ska vi ha så att säga very, very science i väldigt uh, stora saker. Det är ju genast innovationer. Det är det är där människans uh, vad heter det, överlevnad och hur ska vi leva ute i rymden och, och, och den icke-Mark Zuckerberg karaktären som, som då är så att säga den Ser ut att vara en idealist som. Vill väl men som egentligen är jätteond. att det blev vi Då och riktigt sån där hård där det var liksom. Någon som måste göra någonting. och Någon som måste ha hårda beslut. Och liksom så här. Att, ja. Jag vet inte än om det var liksom. menat att hylla eller om det var meningen att. Liksom parodisera men. Nåja. Um, ja, the way. <laughs> men okej. Okay, liksom, om vi går in på den på det spåret, så att liksom, okej okay, här är min idé till en Venom-film feel free to take notes att, yeah. <clears throat> no, men hur skulle det vara om Eddie Brock bara var en journalist som hade många idéer och mycket ambition men aldrig inte lyckades liksom ingen ville höra ut honom liksom J. Jonah Jameson som för övrigt helt saknades i den här filmen yeah. uh, fast att liksom han hans John Jameson som övrigt Ibland kallades för Colonel Jupiter. Uh, var en av dem som var med där. I den där. Och så, jag skulle jättegärna vilja säga att J.K. Simmons igen liksom skratta med sitt meme-skratt åt Eddie Brock när han försöker söka jobb. Uh, men och för att kunna inte vara fucking Eddie Brock då, som bara liksom misslyckas där. Allting fit, och så han håller på att bli bräkt och, liksom, och han får inte någon flickvän, när han bara liksom sitter där och liksom ska gå hem och här och spela av. Och sen så, yeah. så faller det då liksom rymdsperma. Och sen då när han är ute liksom då och försöker jogga. Då, så bara som... Yeah, och sen så handlar filmen om att vännen vill döda alla. Och Eddie Brock så är skräckslagen först. Sen blev han lite uppfylld av liksom den här ruschen och den här kraften. Och kanske använde den för att göra lite... Mm tvivelaktiga beslut vad gäller sina nemesis då. Både på det mm. privata och kanske det professionella planet. Men sen ju längre filmen går in så är han the error of his ways. Och sen försöker han kontrollera den här grejen. Tills det till sist kommer fram till att det måste existera någon symbios. Och sen så slutar det med att han är tekniskt sett i kontroll men hur mycket i kontroll är han? Ja. Vad som? And scene. Ja, jag mm. tycker det låter som en ja. bra film. Väldigt komplicerad. Mm. Ja, det, mm. why not? Plus att du får med J.K. Simmons i åtminstone en sen. Yay! Ja. Jag säga att det låter som en... Ingen kan skratta av alltså samma sak alltså god idé En alltså god idé så, så låter den aldrig komma ut i Hollywood. Men den är så basic! det är så basic! Det är liksom fucking grundkoncept att bygga på det. Vad har du sett in vitt och allt som du bara hittar under en stol som du vill bli av med? Att, mm. Och Jag menar, liksom, vad finns det för andra fucking karaktärer här då? Uh, jag menar, vi ska väl antagligen just måste tala om Carlton, Drake och sen kanske man äntligen får gå skärp handlärning och glömma vad man lever. Men. Uh, jo, uh, vi, har, uh, vi, har, uh, vi har ju den här. Uh, den enda vetenskapsmannen eller kvinnan som faktiskt hade någon slags käla och bara stod där och inte och väntade på <coughs> att bli avrättad då. När någon ja. av symbioterna fick något fel. och Det var ju då liksom <laughs> Jenny Slates karaktär. och mm. um, Jag jag, menar, jag antar det var meningen att det var kanske något inte indisk namn mm. eller någonting. Men det känns ja. som att liksom... Åh ah, vi måste sätta in mer kvinnliga karaktärer i den här filmen. Yeah. Ja, men nej, vi mm. kan vi har ju redan den här flicken oh, behöver vi mer. Ja, vi skulle nog kunna ha en till så det som liksom ingen jävla feminist nu skriver in under bakvinorna vägen. Ah, Okej. Okay. Ja, men vi sätter in kan vi sätta in en offerkaraktär karaktär? Ja, jo, ja, ja, en, en osäker finnas som inte har några så starka åsikter eller ställningstaganden. Ja, det kan vi göra. Jo, ja, det kan ju inte uppröra någon. Okej, okay, men vi behöver ett namn för henne. Vad ska vi ha? Uh, Dora, Dora, Dora Skirth. Alltså, uh, varför kallar ni inte alltså, henne bara liksom Dr. Tits? Ja, alltså, <laughs> eller liksom jag, jag Professor jag tror, Pantyhose? <laughs> ja, alltså, som, jag tror med ja. tanke på det där namnet så tror jag att den där karaktären är den först som koncept Mm -hmm. Liksom kom fram på en, på en sån här storyboard eller någonting. Och ja. ja. så ser jag för mig att det var en liten post-it-lapp där det bara står Dr. Skurt. Ja, alltså ah, jag och riktigt... Och sen har de bara liksom i hastiga fem minuter um, um, um, Dr. Skurt... Skurf... Skir, skir, sätter ja. en bokstav till och sen ser det att, ah, ja. fantastiskt. Sätt till ett namn då. Dora, okej. Okay. Ja. Great, nu si. ja, ja. är vi en progressiv film, Yeah, ja. ja. mm. en massa testosterongubbar som smäller mot varandra i omöjliga CGI-vinklar. Ja. Yeah, Såg du den där scenen ja. där Michelle Williams sprang med symbioten på? Aj, du menar där det var liksom en super supertight liksom pressa hennes liksom i en sån där light? Mm. Liksom, Symbiot-black av sig själv I saw it, it was very good Liksom <laughs> roused my suspicion It did Så, ja men Men där så Är man då liksom uh, Missy från Big Mouth Springa runt och ha lite angst då. Sen då där Hon får symbioten bonda med henne Söd Så Jenny Slayton husskådespelarska. Ja, det är ju faktiskt ute den nya, den andra säsongen av Big Mouth nu. Mm. Nå för att jag den. hatar karaktären Missy, men det är Jenny Slate så. Hurra! Woop. And the more you know. Bonusvarning. Ska vi diskutera liksom den sista fitspiken i filmen? Uh, den här jävla. Mm. Okay. Antagonisten. Mm, ja, ja, låt oss. Så, jag menar, Carlton Drake är ju inte någon karaktär som uppfann en kom för den här filmen. Det är en etablerad karaktär. Men, mm. um, men det finns så många filmer och, så här är och liksom det, det är allt från liksom med som så här, så här är, som till exempel uh, Nya DuckTales. Uh, och den här Mark Beeks uh, till nu till exempel nya Predator-filmen och den här operationschefen där, att liksom, det finns som fan i mig om det finns någon gråskala alls det är bara svart yeah. eller vitt antingen är du fan att så själv eller så är du liksom Hitler uppfylld av satan som bara liksom går och liksom kansrar ut små pallpots över hela fans jävla områden. att, fin, alltså, varför är alla liksom megalomaniska lustmördare? Mm. Jag, inte säga, jag måste liksom sitta och säga att nu, verkar han ju ha en bra idé nu. Men jag bara säger liksom att måste som vara evil direkt klarar vi som inte av en person som har lager eller som utvecklas, eller liksom, what, what, the idea? Yeah. liksom vad, vad, vad stiga idéer kan inte bara liksom en kärnvapenspets som någon har här, riktigt arigt ansikte på liksom. så att ja liksom, kommer det exakt så här mycket negrar så exploderar för en rasistbomb ja för det är ju exakt sådär att liksom det är som bara fem för att någon liksom går och bitar huvudet av små barn. Men som Nå, jag hoppas att någon stoppar honom. Hoppas jag. Kanske genom mediet av en, av en knuten neve. <laughs> Inte vet jag. Uh, så. Uh. Mm. Ja, men det är just det där att, liksom att han är ju nu då ordföranden för den här live organisationen. Ja. Mm. Deras grej som de nämnde liksom 58 gånger, de har botat cancer, de har nästan botat cancer, de håller på att bota cancer, de försöker göra andra grejer. nu ja. Skulle vi kunna ha nu då, en antagonist som kanske veddu, kanske skulle ta det här kaotiska godhållet? Att du kanske han åstadkom det här, men han skulle åstadkomma mer, han är orolig för mänskligheten hur mm. den utvecklas, klimatförändringen allt som faktiskt på riktigt är på tapeten att liksom, mm. kanske det här att kolonisera nya världer eller att föra människan in i en ny uh, tillvaro där man kan vara liksom med gärna eller, eller utveckling, evol evolution goddammit yes uh, sig själv bättre odds och sen kommer det här tjäder där liksom man har gjort alla tester. Men så rokar en av de här symbiotgrejerna gå sönder. Du vet, i misstag. Och sätter mm. sig på en stackars oskyldig uh, person där i labbet. Och det är hemskt. Och liksom man kan se med tårar och ögonen. Nej, hur det här hända? Men sen så är skadan gjord. Sen ser resultaten resultaten Och sen säger att herregud, det funkar nästan. Den här stackars ja. människan. Sen kommer vi kan vi använda det här på något vis? Och sen eskalära det. Yeah. Han behöver kanske inte även mm. bli crazy. Men hur är det sen den kvällen i natten. När symbiosen tar honom. Och du har yeah. redan en hundra gånger med karaktär. Och det är, bara, det är inte att du sympatiserar med det han gör. Men det är att du kan förstå det. Ja. Yeah. För liksom nu redan från första fem minuterna. Så har han ju redan en, en, en kör med mini jävla som hoppar runt honom i kankan och evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, evil, Så man är ju som att ja, no, mm. no, jag antar han ska få på käften sen då I guess ja. Satans sak Men det, men det är väl det att vi inte vill ju titta den publiken känna sig dum eller som att det, det ska vara någonting som de inte vet om för, för, liksom, för jag tänker att ta, ta till exempel det de faktum att uh, ingenting ändrar i hans plan mm. i och med att han till exempel då blir uh, sammankopplad med den här symbioten Riot. Mm -hmm. han, han fortsätter med exakt samma plan som han ursprungligen hade. Sure. Med enda skillnaden att han nu plötsligt anser att, nej, att han, han vill själv upp dit med den här raketen. Men annars är det exakt samma plan mm. jo, jo. nothing has changed men, men, liksom, men just den där att, att liksom, att det, när det inte finns det blir som det blir som just ingen, ingen ändring det finns ingenting att, att liksom tyda på att han skulle gå igenom någonting nej, men han gör ju det. Det för han ja. börjar redan på hundra och han slutar på hundra så liksom, ja. var det progressionen och liksom, det enda som den här grejen är så därför att liksom, produktionsteamet satt liksom okej, okay, nu har vi den här satans jättemegaevil Carlton Drake. Oh, I know, he's such a badass, we vi kan Ja, och sen har vi nu då Eddie Brock. Och han är ju ledsen i ögonen mest jämt. Ja. Uh. Yeah. Ja, no, no, det tycker publiken säkert. Om. Och sen kom kommer på honom, oh, de har de här de har mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad eftermiddag, yeah, som jag mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad nog mad mad mad mad mad mad mad ojoj det ska mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad mad men det är ju inte särskilt snyggt sjöst. Ja, ja men, Carlton, nej, men Carlton Drake är en riktig fitt. Ja, ja, ja, jag vet jag vet. liksom fucking liksom vara överallt. Men, men, men, men liksom Eddie Brock har ju den här Venom symbioten. Ja ja. Att som Venom kommer in och han är som superstark Bara som hoppar upp för. Ja ja ja ja ja ja ja ja. ja Okej okay. ja, ja Men men Carlton Drake är bara en människa Ja ja och sen kommer Venom in och dödar honom. <laughs> awesome. Ja men Venom kommer just den. Venom kommer in och dör honom. Carlton Drake säger ju liksom att fuck off. Sen Venom det, och sen bitar han huvudet av och så är det slut. Åh. Oh. Åh. Oh. Ja det är ju inte så häftigt. Nej det är inte så häftigt. Vi mm. har ju åtminstone 50 miljoner kvar av CGI-budget. Nej ah, just det. Uh, mm. Men ger Carlton Drake en symbiot? Ja. Okej. Okay. Oh. Sure. Vad well, ja. gör den här symbioten? Uh, no, den får honom att. Trolla fram yxor på händerna. Du kan göra en sån här mm. som Optimus Prime och Megatron fight, liksom sista fem minuterna i filmen. Brilliant. Men, men vad gör den här symbioten som Carlton Drake tar på sen? Mm, Nå, det finns ju you nog know, en grej i komikern där som är riot. Uh, alltså, no, vad inte där? Jo, mm. jo, jo, men vad gör symbioten? Alltså, hur förändrade Carlton Drake? Och yeah. att. Att så, what's the point what's the point och att, liksom, mm. att, och att som Venom skulle dessutom vara som The Underdog att han vill inte alls komma, med liksom rymdsperma mm. gruppen nära alls och liksom, efter att han liksom hoppar runt lite är det bra också att ja men han gillar den här världen mm. ja men när, alltså, det, allas motivationer är det smär det är som jag kan inte empatisera mm. med någonting. Jag förstår inte någonting. De har det liksom bara cykel mm. som alla liksom karaktärer cyklar på i plotten i den här ja. filmen. Och mellan varv är så mumlar han någonting. Men ja. De kör honom över varenda jävla sten De så. Här. Mm. så <skratt> in, vad gäller karaktärerna i filmen och det här går dubbelt för Carlton Drake. Alltså liksom, de är bara där för de ska vara där. Och då fyller den här väldigt specifika funktionen. Det spelar någon roll vad de säger. Det spelar någon roll vad de gör. A third in the wind. Ja. <laughs> I Men det kan inte sägas ofta nog. Nej, det kan det ju inte. <laughs> att det här som liksom, witty Bantor har nog tagit en jävla törn i Hollywood på sistone. <laughs> det, det, det har ju det. Det har ju det. Men då, då ska jag ju ändå säga att det här var ju kanske inte uh, the greatest offender. Nej, filmerna vi, vi såg tillsammans på vår, våra mandate. Ja, no, liksom det, det har ju funnits en, en viss pratryckning vi skulle säga den här predatorfilmen. filmen. Ja. Mm. Så vi gjorde det. Uh, kanske jag liksom, jag vet inte jag om jag måste tala om den filmen. Alltså jag vet inte om jag klarar av att tala om den filmen. Ja, men, men, jag men, men Gå inte in på det desto mer än nu. Alltså, allting som jag har sagt den här senaste timmen. Alltså, tro ja. mig, alltså, Venom är ett satan-hotell jämfört med liksom satan, den här nya Predator. Att, liksom, ja. och, och, liksom, vad gäller smack -talk i Predator. Oh my fucking god. Det är som mm. att säga två Bobbi som sitter och har ett argument. Att... Liksom, för att sätta dig med i kontext. Det är som att se uttrycka sina åsikter. Utanför den egna, den egna kretsen. Ja. Men för att hoppa från min politiska satin nu då för ett ögonblick. Alltså den här filmen. Alltså den är en sån här, den är en sån här upplevelsefilm. Du ser den ja. för liksom de fina färgerna. Och för att vänner ibland säger någonting som är roligt. Men så typ en halv dag senare så har du glömt bort stora delar av filmen. För det finns ingenting här som är värt att komma tillbaka mm. för. Den film du ser exakt en gång. Och att när någon annan talar om den så kan du säga att ja, ja jag såg den. Men <laughs> <Okay. laughs> funny Hunter, in the wind. men mm. det, det, och, och liksom, de, jag tror inte de kommer att få en två av den här. För ärligt tal, vad finns det att göra en två av? Och gör dem, får de på något alltså, sätt ihop Lurat i en tvåa Så kommer det att handla om Carnage Som går själv ja. Carnage Men förmodligen kommer de att trycka in det här I någon annan franchise Förmodligen den där spiderman. man Så här ja. jag, jag måste säga att så här långt Den första bilden som nu har då läckts ut Som mm. det alltid görs På ja. den nya Spiderman filmen ja. Ja. Så, så ska det tydligen vara Mysterio Ja till. Som ska superbra, vara. Eller en till superbra supervillän, en lysande inte... glob, så <laughs> ja. ska vi slåss. Ja. Ja. Det, det, det är intressanta där så tycker jag att då, då väljer de en fiende som inte är fysisk. Ja. På det, det, det är inte en, ett champ. Slags... Precis som jag önskar att min tillvaro kommer vara vid den filmen när den kommer ut. Det var fint sätt att säga att jag vill inte se den. Ja. Fall är ja. Vi fallväglar ju klart. det är subtil, ja. ja. Turd in the wind. Ja, nej men du är nog, du är nog en ordsmed du. Det är jag. Det är mitt gift. Och din, din poesi är som en, en lort i vinden. Håll käften nu, du satan. <laughs> kan ni tro att jag är gift mig med, med dig? <laughs> ja. Ja, men... mm. en, en liten obekväm paus. Jo, jag menar dem allvar. <laughs> <Ja. laughs> ja. Hur ska du kunna skriva fanfics om oss? Ja. Jag väntar med alltså när Rule 34 av Trigger och Spoiler-varning. Mm. Det intressantaste ska väl bli att säga vem av oss det är egentligen är som får den. Mm. Kanske båda två. Kanske vi blev vi båda riktigt, riktigt uppfyllda av rymdsperma från väl, yttre rymden. Ja, men ja. Det, det är väl... Får vi nog veta att vi är gifta. <laughs> ja. Min mm, sann, ja. man måste väl säga att man har väl inte levt förrän man har haft något stort och svart i sig. Det Ja. Nikolaj, du har sannoliken levt många gånger. Mm. Ja, och and, and, and on that note. Ska vi avsluta med att ställa oss frågan vi ofta ställer oss. Varför gör vi det här? Och varför får vi inte mer betalt? Ja, jag tänkte <laughs> ja. mer att kunde ha varit bättre om Idris Elba var med där. Och han är ju stor och svart då, Och han är för fin för den här världen så jag utgår från, från yttre rymden. Precis. Oh, a magnificent third in the wind.